9. fejezet Ember és ember Tarzan életében hosszú éveken át nemigen történt semmi változás. Legfeljebb annyi, hogy egyre erősebb és okosabb lett, és mint többet tudott meg a könyveiből arról a különös világról, amely tudta, valahol a dzsungelen kívül terül el. Az élet számára sohasem volt egy hangú vagy unalmas. Mindig ott volt piszak, a hal, akit a számtalan patakban és tavacskában lehetett fogni, meg a többi vérengzős társával együtt szabor, aki miatt örökké kész kellett lennie. Különös izgalmat jelentett tehát a földön töltött minden pillanat. Gyakran vadáztak rá, még gyakrabban ő vadászott rájuk. Bár ellenségeinek soha nem sikerült kegyetlen éles karmai közé kaparintaniuk őt, bizony lettenetes mancsaikkal néha hajszál híján elérték a csillogó testét. Szabor az oroszlán, és Numa, meg Sita gyors volt, de Tarzan meg egyenesen villámgyors. Tántorral, az elefánttal jó barátok lettek. Hogyan? Ne kérdezzék. Tény, és ez a dzsungel lakói számára közismert volt. Tarzan és Tantor sok-sok holdfényes éjszakán együtt sétálgatott, és ahol az östvényt nem nőtték be az ágak, Tarzan, Tantor hatalmas hátára felkoporodva folytatta útját. Az évek során számtalan napot töltött apjának kunyhójában, ahol még mindig érintetlenül hevertek szüleinek csontjai és kalakőjkének maradványai. 18 éves korában folyékonyan olvasott, és szinte mindent megértett, ami a porcokon sorakozó sok és sokféle könyvben állt. Írni is tudott, nyomtatott betűkkel, gyorsan és szépen, de ha a zsinórírás nem sajátította el, mert bár kincsei között volt néhány előnyomtatott füzet, Oly kevés kézírásos szöveget talált a kunyhóba, hogy nem látta értelmét ezzel a másik fajta írással vesződni. Olvasni azért ezt is megtanulta. Így áthát előttünk a 18 éves ifjú angol lord, aki beszélni nem beszélt angolul, de aki írni, olvasni tudott az anyanyelvén. Önmagán kívül soha nem látott emberi lényt. A kis területen, amelyen törzsek kóborolt, nem folyt keresztül olyan nagyobb folyó, amelyen a szárazföld belsejébe lakó benszülöttek eljuthattak volna idáig. Három oldalról magas hegyek határolták a területet, a negyedikről pedig az óceán. Rengeteg oroszlán, leopárd és mérges kígyó élt itt. A határain túl lakó emberi fenevadak közül nem is akadt idáig egyetlen olyan elszánt vállalkozó, aki bemerészkedett volna az érintetlen dzsungel szövevényes útvesztőjébe. Ám egy nap, amikor Tarzan, a dzsungelfia, a majomember egy új könyv rejtejmelibe elmerülve apjának kunyhójába üldögért, régi, jó, biztonságos dzsungelének mindörökre befellegzett. A terület legkeletibb határánál libasorba haladó különös menet kelt át egy alacsony hegyormán. Az előörsöt ötven fekete harcos alkotta, akiknek fegyverzetet lassú tűzön keményre égetett hegyű, karcsú faláncsából Hosszú íból és mérgezett nyílveszőkből állt. Hátukon ovális alakú pajzsot hordtak, orrukba hatalmas karikákat, göndör, gyapjas hajukból pedig tarka tolbokréták meredeztek az égnek. Homlokukra festékkel három párhuzamos vonalat rajzoltak. Mindegyikük mellén három koncentrikus kördészelget. Sárga fogaikat hegyesre reszelték, és nagy előreugró ajkuk is külsejük bestiális állati voltát fokozta. Pár száz asszony és gyerek követte őket, az előbbiek jól felpakolva főzőedényekkel, háztartási eszközökkel és elefántcsonttal. A sor végén az előörshöz minden tekintetben hasonló száz harcos halat. Hogy sokkal jobban féltek a jövő támadástól, mint az előre közben rájuk leselkedő bármiféle ismeretlen ellenségtől, azt a menetoszlop felállása egyértelműen mutatta. Valóban ez is volt a helyzet. A fehér emberek katonái elől menekültek, akik addig-addig gyötörték őket kaucsukér és elefántsontér, míg egyszer szembefordultak a hódítókkal. Lemészároltak egy fehér tisztet, meg egy fekete katonákból álló kisebb ülönítményt. Napokon keresztül lakmároztak a húsból, de végül egy nagyobb csapat test érkezett a helyszínre, és rohanta meg éjszaka a falujukat. Azon az éjszakán a fehér emberek fekete katonái temérdek húst tettek. Egykor erős törzs gyér maradványai pedig bevették magukat a dzsungelbe, és elindultak az ismeretlenség és a szabadság felé. Ám ami a szabadságot és a lehetséges boldogságot jelentette ezeknek a fekete barbároknak, a szörnyűséges és halált ígért új otthonuk számos vad lakója számára. A különös menet három napon keresztül vonult az ismeretlen és úttalan erdő szívébe, míg végül a negyedik nap elején egy kis folyócska partjának közelében olyan területet találtak, amelyet az eddig látott helyekhez képest, mintha kevésbé sűrű növényzet borított volna. Nekiláttak hát felépíteni új falujukat. És egy hónap alatt nagy tisztást vágtak, kunyhókat és szölöpkerítést emeltek, banánfákat, dsemgyökereket és kukoricát ültettek, és újra régi életüket élték új otthonukba. Itt nem voltak fehér emberek, sem katonák, és nem kellett sem kaucsukot, sem elefántsontot gyűjteniük a kegyetlen munkafelügyelők számára. Jó néhány hol töltébe kelt, mire a feketék nagyobb távolságokra is elmerészkedtek új falujuk környékén. Sokan estek már közülük az öreg szabor prédájául, és mint hogy a dzsungel szinte hemzsegett ezektől a vérszomjas nagymacskáktól, oroszlánoktól és leopárdoktól, az ébenszínű harcosok nehezen szánták rá magukat, hogy a biztonságot nyújtó zölv kívül messzebbre kalandozzanak. De egy nap kulonga, az öreg Mbonnak király nyugatnak tartva mélyen behatolt az erdő Óvatosan lépkedett. Karcsú láncsáját mindegyre készelétbe tartotta, hosszú, ovális pajzsát pedig bal kezével csillogó, ébenszínű testéhez szorította. Hátán ott volt az íja. pajzsán lévő tegezében pedig sok-sok vékony, egyenes nyilvessző sorakozott. Mindegyikük jól bekemve azzal a sűrű, sötét, kátrányszerű anyaggal, amely már a legkisebb seb esetén is halált okozott. Az éjszaka távoltalált a kulongát apjának cölöpkerítéses falujától, de ő tovább haladt nyugat felé, és egy hatalmas fa villaszerű ágaira hevenyészet kis volt magának. Itt hajtotta fejét álomra. Három mérföldnyire nyugatra töltötte az éjszakát kercsak törzse. A majmok másnap már kora reggel talpon voltak, és a dzsungelben bókláztak táplálékot keresve. Tarzan, ahogy már szokta, a kunyhó irányába indult el portyázni, és könnyedén vadázgatva a hasát is telerakta, mire kiért a tengerpartra. A majmok kettesével, hármasával szórodtak szét minden irányba, de csak olyan távolságra, hogy egymás vészjelzéseit meghallhassák. Kala lassan bandukolt az elefánt csapáson kelet felé, és szorgosan dobta félre az útjába akadó kórhattágakat és tuskókat. Egy szinte csak leheletnyi különös kisneszre egyszerében éberen kezdett el figyelni. A vadcsapás előtte úgy 50 jard hosszan egyenesen folytatódott. Ebben a falombokkal fedett alagútban egy különös és ijesztő teremtmény lopva közeledő alakját pillantotta meg. Kulonga volt az. Kala nem sokat nézelődött, hanem megfordult és gyorsan visszafelé indult az ösvényen. Nem rohant. Fajtájának szokása szerint, ha nem ugrasztották meg, jobb szeretett kitérni, mint menekülni. Kulonga igyekezett a nyomába maradni. Végre hús, gondolta. Vadat ejthet, és az napra jól belakhat. Rohan tovább, láncjáját dobásra készen tartva. Az ösvény egyik kanyarulatát elhagyva, ismét megpillantotta a zsákmányát az újra egyenesen folytatódó úton. Lánzsát tartó keze villámgyorsan lendült, miközben izmai csak úgy hullámoztak csillogó bőre alatt. Majd előre vágódott a karja, és a lánzsa kala felé szárgódott. Gyenge dobás volt, a fegyver épp csak súrolta a célt. A nőstény majom fájdalmában és dühében felordított, majd szembefordult bántalmazójával. A fák ágai egy pillanat alatt hajladozni kezdtek a rohanótársak súlya alatt, akik kala üvöltését meghalván, mind szélsebesen igyekeztek az eset színhelyére. Amikor kala támadásba lendült, kulonga elképesztő gyorsasággal kapta leve az íjat, és helyezett rá egy nyilvesszőt. Majd megfeszítette az íj idegét, és egyenesen a nagy emberszabású majom szívébe röpítette a nyilat rémisztő hangon felordított, majd a törzs elképet tagjainak szeme láttára arccal előre a földre rogyott. A majmok dühött üvöltözés és rikácsolás közepette kulonga után de addigra az elővigyázatos vadember már kereket oldott, és úgy rohant végük az ösvényen, mint egy megriasztott antilop. Ennek a vadembernek volt némi fogalma a majmok természetéről. Egy vágya volt tehát csak az, hogy lehetőleg minél előbb jó mérföld távolságra tudhassa magát tőlük. A majmok a fák ágain ugrálva jó darabon követték, de aztán egyikük a másikuk után hagyott fel az üldözéssel. Egyenként visszatértek a tragédia színhelyére. Senki sem látott közülük soha embert tarzanon kívül, így azután halványfogalmuk sem volt arról, hogy miféle fajta különös teremtmény az, aki betolakodott a területükre. A távoli tengerparton, a kiskunyhó közelében Tarzan meghallotta a küzdelem egyre halkulva visszhangzó zaját, és mivel tudta, hogy valami komoly baj történt törzsében, szélsebesen elindult a hang irányába. Amikor odaért, azt látta, hogy az egész törzs egy halomban ott makog megölt anyja teste fölött. Tarzan fájdalma és dühhe határtalan volt. Hátborzongató, kihívó hangon újra meg újra beleűvöltött a dzsungelbe, Ökölbe szorított kezében megdöngette széles mellét, majd kala tetemére borult, és ott sírta el magányos szívének rettenetes bánatát. Az, hogy elveszítette a világon az egyetlen olyan lényt, aki valaha is szeretettel és gyengétséggel viseltetett iránta, számára mindennél súlyosabb tragédia volt. Mit számított az, hogy kala rémisztő külsejű majom volt? Tarzan számára kedves volt és szép. Őt halmozta el, anélkül, hogy tudta volna, azzal a tisztelettel és szeretettel, amelyet egy közönséges angol fiú az anyja iránt érez. Igazi anyját nem ismerte. Így azután, igaz szavakban soha nem öntve, kalának jutott mindaz, ami a szép és kedves Lédieliszt illette volna. A fájdalom első kitörése után Tarzan végre ularkodni tudott magán, és kikérdezve a törzs azon tagjait, akik szemtanúi voltak a meggyilkolásának, megtudta mindazt, amit szegényes szókincsükkel társai képesek voltak továbbadni. Ami a számára lényeges volt, azt így is elmondták. Beszámoltak neki a különös, szörtelen, fekete majomról, akinek tollak nőttek ki a fejéből, és egy vékony fahák segítségével küldött halált kalára és aki bara, a szarvas sebességével rohant el arra felé, ahol a nap felkel. Taza nem sokat teketóriázott. Felkapott a fák ágaira, és sebesen nekiindult az erdőnek. Jól tudta, hol, merre kanyarog az az elefántcsapás, amelyen kalagyilkosa menekül. Ezért toronyiránt vágott át a dzsungelen, hogy elcsíphesse a fekete harcost, aki nyilvánvalóan a kacskaringós, tekervényes csapáson haladt előre. Oldalán soha nem látott atyának vadászkését vitte, vállán átvetve, feltekerve pedig maga fonta a hosszú kötelét. Egy óra múlva újra kibukkant az ösvényre, és leereszkedve a földre aprólékosan megvizsgálta a talajt. Egy kis patakocska puha, nedves partján olyan lábnyomokat talált, amilyenek az egész dzsungelben ezidáig csak is tőle származhattak, de az ővénél jóval nagyobbak voltak. Szíve sebesen vett lehetséges volna, hogy egy embernek a saját fajtája belinek a nyomát követi. A lenyomatoknak két egymással ellentétes irányba mutatósora látszott. Vagyis az üldözött visszafelé jövet, itt végighaladt már a csapáson. Miközben az újabb árulkodó jeleket vizsgálgatta, az egyik lábnyom külső széléről néhány homok le a kis bemélyedés aljára. Ó, hát akkor ez a nyom nagyon friss, gondolta Tarzan. Az üldözött épp csak az imént haladhatott el erre. Tarzan egy mérföldet tehetett meg, amikor rátalált a fekete harcosra. Egy kis szabad térségben állt, kezében tartotta karcsú nyilát és ráhelyezett egyet haláthozó nyílveszői közül. Vele szemben a tisztás túlsó felén horta abad disznó leszeget fejjel, habzó agyarral támadásra készen. Tarzan csodálkozta nézve az alatta álló különös teremtményt. Alakra hasonlított rá, gondolta, s az arca meg a bőre színe mégis mennyire különbözik az övétől. A könyveiben látta a néger képét, de micsoda különbség volt a fénytelen élettelen ábra, és az élettől duzzadó, csillogó ében fekete bőrű lény között. Ahogy a férfi megfeszített íjjal álltott, tarza nem is annyira a könyvem lévő négerre, mint inkább a nyilasra ismert rá benne. A képen Ádám. Nyilasként lép elő. Hát ez nagyszerű. Tarzan a felfedezés okozta nagy izgalmában, kis hián felfedte rejtékhelyét. Ám az események éppen most kezdődtek odalent. Az izmos fekete kar egészen hátra feszítette az i idegét. Horta a vaddisznó támadásra lendült. És akkor a fekete elengedte a kis mérgezett nyilat, amely Tarzan szeme láttára villámsebesen röpült előre, és ült meg a vaddisznó sörtés nyakában. Ahogy a nyílvesző elrepült az íról, Kulonga már vette is a következőt, de Horta, a vaddisznó olyan sebesen rohant felé, hogy nem volt ideje kilőni. Hatalmas szökkenéssel a fekete egyszerűen átugrott a rárontó fedemadat, majd hihetetlen gyorsasággal megfordulva újabb nyilat Horta hátába. Aztán Kulonga felugrott a közeli fára. Horta visszafordult, hogy újra rároncson ellenfelére. Lépett még néhányat, aztán megtántorodott és az oldalára zuhant. Izmai egy pillanatra hol görcsösen megrándultak, hol elernyettek, majd az állat végleg elcsendesedett. Kulonga lejött a fáról. Az oldalán csüngő késsel nagy darabokat vágott le a vaddisznó testéből, az ösvény közepén tüzet rakott és megsütve a húst kedvére belakott. A maradékot ott hagyta a földön. Tarzan érdeklődéssel figyelt. A gyilkulás vágya hevesen lobogott keblében, de a tanulás vágya még ennél is nagyobb volt. Követni fogja egy ideig ezt a teremtményt, Elhatározta, hogy megtudja honnan jött. Ráér megölni majd később, amikor íjat és nyilait leteszi valahol. Amikor kulonga befejezte a lakmározást és eltűnt az ösvény közeli kanyarulatába, Tarzan csendesen leereszkedett a földre. Késével jó néhány darabot hasított a teteméből, de nem sütötte meg. A tüzet eddig csak olyankor látta, amikor ara, a villám belevágott valamelyik terebélyes fába. Hogy a dzsungel egyik teremtménye képes létrehozni azokat a vörös és sárga nyelveket, amelyek felfolják a fát, és nem hagynak belőle egyebet, csak finom port, nagyon meglepte Tarzan. Azt pedig, hogy a fekete harcos miért tette tönkre pompás étkét azzal, hogy beledugja az emésztő forróságba, végképp nem tudta felfogni. Lehet, hogy arra a barátja, gondolta, és a nyilas megossza vele az ételét. Ám akárhogyan is van, döntött el, ő tarzan nem fogja bolondmódra tönkretenni a finom eledelt. Így azután jókora ad a húst nyersen, majd a maradékot elást az ösvény mellett, hogy visszafelé jövet is megtalálja. Aztán Lord Greystock megtörölte zsíros ujjait mesztelen zombján, és újra kulongának, M Bonga király fiának a nyomába erett. Ezzel egy időben a messze távoli Londonban egy másik Lord Greystock, apjának unoka öcse, éppen visszaküldte klubjában a konyhasépnek a hús szeletet, mert nem volt eléggé átsütve, és az étkezés befejeztével szagos vizet tartalmazó tálkába dugta bele hegyét, majd hófehér damasztal törölte meg. Tarzan egész nap követte Kolongát, úgy röpködött fölötte, mint valami gonosz szellem. Még két alkalommal látta, mint kilövi pusztító nyilait. Egyszer bangóra, a hiénára, aztán pedig Manura, az apró majomra lőtt. Az állatok mindkét esetben szinte azonnal meghaltak, mert kulonga nyilai egészen friss és nagyon erős méreggel voltak bekenve. Tarzan sokat gondolkodott a gyilkolásnak ezen a csodálatos módszerén, miközben biztos távolból lassan követte a fákágaink prédáját. Tudta, hogy a nyílütötte aprósebb önmagában nem végezhetett volna a dzsungel elejtett élőlényeivel. Hiszen sokokat küzdelmei során dzsungelbéli szomszédaik gyakorta rettenetesen összemarcangolnak, megtépnek vagy felöklelnek, mégis legalább annyiszor felépülnek sérüléseikből. Nem, valami rejténynek kell lennie ezek körül a fából készült kis botok körül, gondolta, amelyek halált hoznak egy sima kis karcolással. Rá kell jönnie a dolog nyitjára. Azon az éjszakán kulonga egy óriási fa ágai között aludt, jócskán a feje fölött pedig tarzan húzta meg magát. Amikor kulonga felébredt, azt látta, hogy az íja és nyilveszői eltűntek. A fekete harcos dühöngött, és egyszer mint meg is rémült de inkább volt ilyet, mint mérges. Átkutatta a földet a fa alatt, és a fát a föld fölött. Nyomát se találta sem íjnak, sem nyilvesszőnek, sem az éjszakai tolvajnak. Kulunga pánikba esett. Láncsáját még annak idején elhajította kalára és nem szerezte vissza. Most pedig, hogy íja és nyila is elvesztek, egy szálkésén kívül nem maradt más fegyvere. Egyetlen reménysége az volt, hogy amilyen gyorsan lábaibírják bírják, visszatér Möbonga falujába. Biztos volt abban, hogy nem lehet messzire otthonától, ezért aztán gyors iramban indult el az ösvényen. Egy kiterjedt, áthatolhatatlan bozott tömegből mindössze néhány jarddal odébb tarzan bukkant elő, és nesztelenül a nyomába szegődött. Kulonga íját és nyilvesszőit jól odakötözte egy faóriás magas csúcsára, a föld közelében pedig éleskésével lemetszettet darabot a kérgéből, valamint úgy ötven lábnyi magasságban félig átvágott, de megtörve a helyén hagyott egy ágat. Tarzan így módon különböztette meg egymástól az erdő ösvényeit és jelölte meg rejtek helyeit. Ahogy kulonga tovább haladt az úton, Tarzan egyre jobban megközelítette, míg végül szinte már a fekete feje fölé került. Föltekert kötelét most jobb kezében tartotta. Már-már elszánta magát, hogy megölje áldozatát. A pillanat csak azért tolódott ki egyre, mert Tarzan nagyon szerette volna megtudni, hová tart a fekete harcos. Érdemes is volt várnia. Hamarosan egy nagy tisztást pillantott meg, amelynek egyik felébe számos furcsa ódu állt. Tarzan közvetlenül kulonga feje fölött volt, amikor a látvány a szeme elé tárult. Az erdőnek hirtelen vége szakadt. Onnan kezdve, úgy 200 járt hosszúságban megművelt földek terültek el, egészen a faluig. Tarzannak döntenie kellett: vagy gyorsan cselekszik, vagy prédája megmenekül. Ám az élet megtanította Tarzant arra, hogy ne sokat teket óriázzon, ha rendkívüli helyzettel kell szembenéznie. Ezért szándék és tett között nála röpke gondolatnyi idősen sem telt el. Itt történt aztán, hogy amikor Kulonga kibukkant az árnyas dzsungelből, egy tekergő vékony kötél indult el útjára a feje fölött mobonga földjének szélén álló hatalmas faóriás legalacsonyabb ágáról. A király fia alig lépett néhányat a tisztáson, s a gyorsan repülő hurok már is a nyakára tekeredett. Tarzan olyan gyorsan rántotta vissza áldozatát, hogy ezzel a segélykiáltást is Kulonga torkára forrasztotta. Majd egyik kezével a másik elé fogva addig húzta vonta a kapálódzó feketét, míg nyakánál fogva félig nem állt a levegőbe. Akkor tarzan átmászott egy nagyobb ágra, és még mindig kapáló áldozatát jó magasra felhúzta a fa zöld lombjának rejtekébe. Erősen rögzítette a kötelet egy vastagákhoz, majd leereszkedve vadászkését kullonga szívébe mártotta. Elég tételt vett kala haláláért. Tarzan alaposan megnézegette a feketét, hiszen még soha sem látott emberi lényt. A tokjában szíjón függő késén akadt meg a szeme. Azt mindjárt magához vette. A részből készült bokakarika is felkeltette az érdeklődését, és azt is áttette a saját lábára. Megszemlélte és megcsodálta a fekete homlokán és mellén lévő festett jeleket. Elámult, egyesre szelt fogai láttán. Megvizsgálta és magához vette tollakból álló fejdíszét, majd felkészült, hogy rátérjen a lényegre. Mert tarzan megéhezett és hús volt előtte. Vadászsákmánya húsa, amelyet a dzsungeletika szerint elfogyaszthatok. Hogyan, miféle elvek alapján ítélhetnénk előt, a majomembert, aki bár teste, lelke és szelleme szerint angoluri ember volt, de neveltetése szerint a dzsungelben élő fenevad. Tublatot, aki gyűlölt, és aki gyűlölte őt, szabályos, tiszta közdelemben ölte meg. Mégsem fordult meg a fejében, még csak a gondolata sem annak, hogy egyék tublat husából. Ugyanilyen felháborító dolog lett volna a szemében, mint a miénkben a kannibalizmus. De hát kicsoda volt kulonga? Hogy nehette volna meg ugyanolyan nyugodtan, mint hortát a vaddisznót vagy barát az őzet? Nem egyszerűen egy volt -e a dzsungel megszámlálhatatlan vad élőlényei közül, akik azért rejtik el a másikat, hogy csillapítsák kínzó éjségüket? Ám egy hirtelen támad két megállította a kezét. Nem azt tanult e a könyveiből, hogy ő ember, és vajon nem embere a nyilas is? Esznek-e vajon az emberek emberhúst? Ezt sajnos nem tudta. Mit tétovázik hát akkor? Újra munkához akart látni, de émeigés és is undor fogta el. Nem értette a dolgot. Csak azt tudta, hogy képtelen enni ennek a fekete embernek a husából. Így az ősrégi örököltöztön sietett tanulatlan elméjének segítségére. Ez óvta meg őt attól, hogy megszegje a világ minden táján érvényes törvényt, amelynek létezéséről nem is tudott. Gyorsan leengedte Kulung a tetemét a földre, leszette róla a hurkot, és újra felszökött a fákágai közé.